Спершу потішився вдалою витівкою прославленого маестро. Та коли це повторилося і наступного дня, він слідом за композитором підвівся від свого місця і теж потупав до радіорубки, щоправда, з іншого кінця пляжу. Вони зустрілися біля радіорубки. Здалеку, власне, однакові, тільки зблизька було помітно, що один молодий, а інший уже сивий і лисуватий. Але зріст, статура, масивність, навіть рани, мув би однакові. Молоде жіноцтво вже й не знало на кого розтрачувати свої захвати і зойки. «Ви, – загримів маестро, важкоруко вказуючи на Богораза, – це ж мене кликали, а не вас. Чому ви прийшли?» «Хіба не бачите чому? – розсміявся Богораз і цим обезброїв великого артиста». Найдивніше, що обранець серця вони обидва знайшли не на Аркадіївському пляжі, а під київськими каштанами. Про майстро тут не буде мови, а Богараз одружився з відьмою. Київ, батьківщина, відьому, це всі знають. Згодом, щоправда, вони розповсюдилися по всьому слов'янському світі. Але однаково Київ застався для них стольним градом. І саме в ньому, біля впадіння річки Либіді у Дніпро, стояла славетна Лиса-гора, на якій відьми найтемнішими ночами проводили свої партійні з'їзди, звані в народі відьомськими шабашами. Можуть зауважити, що відьми германські не літали на Лису-гору, а збиралися на своєму брокені, демонструючи незалежність. Та то лише видимість незалежності, схожа так на так звану самостійність у так званих братських компатій Німеччини, Польщі, Чехословаччини, Болгарії, Угорщини, Румунії. І навіть Гавани, які справді збиралися на з'їзди у своїх столицях. Але порядок денний тих з'їздів – однаково ж затверджувався у Москві, на Старій площі. Те саме із київською лисою горою і світовим відьомством. Великого клопоту завдав київським царицям ночі російський імператор Петро І. Цей північний варвар, топчучи наші передковічні звичаї, звелів викопати під лисою горою порохові погреби, на самій горі поставити збройну охорону. Олесь Гончар писав колись, що царі були неписьменні, а неписьменні люди страшенно вперті. Вже коли щось поставлять, то стоятиме воно віки цілі, як той гренадер, якого Катерина II звеліла поставити у царскосельському саду біля першого підсніжника. Вже давно вмерла велика цариця, змінилося на троні стільки її внуків і правнуків, уже Ленін лаштувався до Жовтневої революції, а Гренадера все виставляли на пост, хоча ніхто не знав, що він там охороняє. З лицею горою і пороховими погрібами вийшло все простіше. Бо порох – зберігає свою руйнівну силу і за царів, і за більшовиків. Тому вартові на Лисій Горі стояли ще й тоді, коли в довкола київських лісах з'явилися ракети із ядерними бомбами і, звісно ж, заважали відьмам у проведенні їхніх організаційних заходів, так само, як і в часи проклятого минулого. Ще до удару Київським відьмам завдав Хрущов своєю безглуздою забороною тримати корів у господарствах під київських жителів. Хрущов кинув заклик «Усіх корів до колгоспу, бо колгоспна корова найкраща в світі». Що з цього вийшло, ми добре знаємо. Може, Хрущов і не винен, бо повірив на мовам одного з найбільших ошуканців радянської епохи академіка Лисинка. Та нам від цього не легше А відьмам то просто горе Відьма не відьма